«Не проженете? Удвох буде веселіше, хоча тепер не до веселищу. Сідай на призбі, відпочинь, не хочеш до храклібі, я зараз картопельки з шкварками приготую. Нанившись на соняшники, що тільки-тільки розплющили золотоцвіту, він походив городом, потім подався на луг, запам'ятовуючи всі ходи до лісу. Темне безмісячна ніч упала на чорноліссі село. А завтра в цю пору проріжеться молодик. І Ідете, тут чи в лісах він побачить цей молодик. Тривожучись прислухався до заходу, але там було тихо. Тільки в небі інколи, задихаючись на натуги, важко хекали бомбовози. Кому вони через якусь годину принесуть смерть? Випустив її несамовиту, несамовитий, який ще ніхто не випускав. А що будеш потім робити, коли вона поверне очниці до тебе? А повернеш, поверне? Ходи вечеряти дитину. Стала на поріг Анна Іванівна. Як давно його ніхто не називав дитиною як давно вже в нього нема батька-матері, немає дружини. А, здається, ніби й не жив на білому світі, тільки все збирався жити, та за битвами, за відбудовами, за перебудовами не було часу, а час уже й сорок літ відміряв йому, і з моршками ліг біля уст. Після немудрої селянської вечері за якою весь час згадувалась його тиха матір, загайдак пішов спати у другу кімнату, з якої двері виходили на вулицю. Поклавши під голову пістолет ТТ і дві лимонки, він ніяк не міг заснути. Думалось про страхіття війни, про криваву різанину у старовинному Львові, яку вчинили фашисти і націоналісти. Думалось і про своїх друзів як вони стрінуть тяжкі випробування. Боліло серце і за дітей, що добровольцями просилися на війну. За себе ж менше турбувався, бо не раз дивився смерті у вічі. На дворі заспівали, забили крилами півні, провіщаючи новий день. Яким він буде цей День. Іделі саме підтоптаний Михайло Чигирин Та й журець не однією журбою І в який раз шритує ту саму думку Чим він буде годувати лісову сімейку Війна війною, а їсти треба Як не підсипався до голови рай спожив спілки Та хіба в нього щось виманта чи ж без Навіть над казаном трусився Ніби рідного батька віддавав От і подякую тобі, дурню, не партизани, а фашисти Буйна в тебе чуприна та розум лисий Наїв на казенних харчах баняка з колесу завбільшки вою й росинки не випало на твої баранячі мізки Не досварився Чагирин з прицюцькуватим у його кабінеті то мовчки досварюється у лісі І навіть кулака показує а потім опам'ятовується Воно то все так Але де нагибати якийсь запасить Милово згадаєш пісню Коли б я був полтавським соцьким Вже синій ходяганок неба випадала роса Коли він дійшов до магазанникових володінь І в подиві зупинився Уся лісникова обора Була напакована дорідною худобою на білій шерсті якої мало не подзвонювали золоті латки. Де ж у цього підсвинкуватого дітька набралося стільки добра? Чи не з учорашньої череди, яку бомбили німці? Так і з неї, з усього видно. А десь в магазин, наскочив на неї, він ніде не попустить ні свого, ні чужого. Тоді не пропустимо і ми. Позиривши довкола чагирин все ширше і ширше почав колистувати навколо обори.